Det är verkligen dum i huvudet Vi hade inte kollat om man kunde ändra från MP3 till... till nej, från v, WMA till MP3 på vår mikrofon. Istället så googlar vi alltid Och laddade ner ett konverteringsprogram. Men det kanske funkar ändå. Mm. Det ni hörde var alltså mitt och Emmas extremt stela jingle. Mm, jag vet inte riktigt vad som händer. där. Vi, vi kämpade oss igenom i princip varenda jingle track på GarageBand. Ja, vi gick ju gick igenom varenda genre och hamnade till slut på country-gengen. Fan hände det? Alltså jag tror, jag i alla fall, jag vet inte hur du känner till... Shanghai in Country, men ja, jag kan säga det ligger väldigt långt ner på min favoritlista. Ja, och så... Jag tycker den den här arbetet ingen. Den kanske inte speglar vår personlighet riktigt. Eller vår podd. Nej, i och med att den är väldigt lugn och så här. Och jag menar, jag och Emma är inte direkt några lugna människor alls. Eller vad säger Emma? Nej, alltså... Jag, nej, det skulle jag verkligen inte beskriva beskrivas. Jag skulle oss alltså, ganska uppskruvande och Ja, upptempo helt enkelt. Men jag tror det kan vara en skön kontrast. Och vi skriver en skön podd. Tror mm. du inte det, det kommer bli så här nice att lyssna på soft musik. Ja, jag vet inte. Jag tror jag tror det blir kallas fint. Ja, och vi, vi lekte alltså hur länge som helst i garageband. Vi. Jag tror vi satt kanske i tre timmar och klippte fram och tillbaka på de här olika. Men då blev det inte bättre. <laughs> Nej, alltså. Ja, alltså, jag ska jag ju vara stolta eller ska vi ju vara inte stolta över vårt jingle? Nej, jag tycker skjut stolt. Vi, vi är ju helt gröna på det här området. Vi kämpar och vi klipper ihop två stycken. Det är ju mer bedrift mm. än vad... Två var... olika jingle i ett. Ja, så... Nej, jag är fett stolt. Jag tycker att guldstjärna är både dig och mig. Mm. Men eh, vi måste ju presentera oss såklart. Mm. Eh. Ska, jag, ska jag köra först? Eller? Ja, du börjar. Jag börjar. Ja, men... Jag heter Emma, jag är 20-bast. Folk kallar mig vegan Emma eller skitso-Emma, jag vet inte vilket jag helst föredrar. Jag kommer egentligen från Håla, Falköping, men bor nu i en ännu mindre håla, alltså tommig lilla. Ska jag ta över då? Jag heter Klara, jag är också 20 år gammal, kommer från Uppsala, whoop, whoop. Okay. Känner du att du fick cred nu från några Uppsala-bor som är du <laughs> Doing some commercial på Uppsala. <laughs> Nej, men vi är faktiskt Sveriges fjärde största stad. Eh, universitetsstad. Ingen. Oj, oj. oj men, jag känner lite... Ah. Men vi är... Vi, shit, det är verkligen en håla. Du, du kan inte säga att Uppsala är en håla när jag kommer från Falköping. Där det är mer kor än människor. Okej, okay, sant. Yeah. It, that's depressing. Ja, yeah, men... Eh... Okej, okay, men eh, vad jag, Ja, vad jag tycker om att göra. Jo, jag tycker om att eh, prata om eh, feminism och olika genusfrågor ja, eh, det är hon verkligen kan jag intyga. Och jag hänger på IMDB nästan varje dag och för er som inte vet vad IMDB är är en filmdatabas. <går> för jag älskar film och tv-serier, <går> vilket kanske gör mig till en eller kanske låter som jag är världens slappaste människa. Är du inte då? Nej, jag nej är, verkligen. Jag skulle inte beskriva dig som mega är slapp. Jag vet inte. Om, om jag själv skulle beskriva dig, Hur Många mm -hmm. ord får jag? Shit, jag... Du får tre. Okej, okay, begränsning. Uh, inte min starkaste sida. Jo, jag skulle beskriva dig som en person med väldigt mycket humor. Mm. -hmm. Mm. Ja, -hmm. ah, jag känner det. Mm. Okej. Okay. Divan växer. Nej, men... Nej, men humor... Uh... Alltså, du sitter och ler här. Du, nej, men jag, kan, nej, men jag klarar fast. inte av att ta det här, men det, är, det blir typ så här, komplimanger fast ändå inte. Okej, okay, men fortsätt. Uh, nej, Please. men väldigt, uh, väldigt rolig. Väldigt glad och väldigt väldigt roliga miner. Okej, okay, det var verkligen mer än tre saker. Men... Nej, humor. Ja, uh, sorry. Uh, väldigt glad. Och rolig. Och sorry. jävla rolig och humor är samma, tänkte jag. Men ja, rolig... Kung på fejser... fejs dem. Faser. Det här är någonting man kan säga om Emma. Hon hittar på olika ord till saker och ting. Och typ uttalar saker och ting fel. Men, det här kanske inte du vet om mig Emma. Jag har haft samma problem. Jag får dagligen höra typ hemma i Uppsala att jag uttalar saker helt kajko och säger Fan, helt saker. ändå är Klara en av de största mobbarna här på mitt uttal Nej, det är det, inte. det största skulle jag berätta mig det själv. finns faktiskt folk som mobbar i mer och i mobbing är ju <laughs> faktiskt fel ord jag vet jag inte hur annars... ja pika då väldigt mycket pika får jag för mitt uttal och ja nog om detta, jag säger saker fel okej, okay. men, men, okay, men det okej, okay, ska jag beskriva dig Emma är väldigt glad och vänta, du använder du det till mig också? Uh, yeah. Oops. Ah, ja, upps jag är, okay. är också glad och Emma är eh, väldigt vad ska jag säga glad och eh, sprallig och hon, <laughs> alltså, har okay. väldigt, hon har väldigt mycket energi men när hon inte har det då är hon väldigt loj och då skulle jag säga att humörsvängningar är det tredje för man märker när du liksom är glad och när du alltså, du, när du är det, här så, sistnämnda, alltså det här stämmer så jäkla väl in för dig klara. När klara är hungrig. <laughs> alltså you don't want to be there because igat man skett slatt in the face. Hon <laughs> ja, är jag, väldigt jag, tur. Ja, jag är men det är väldigt hungrig. roligt. Uh. att det blir så ledsen när du är lite hungrig. Att <laughs> det är roligt jävligt. Le nej, men inte ledsen, precis sur. Ja. Yeah. Nej, Men men och vi två, vi går på Österlens folkhögskola som ligger i Tommelilla, ner i Skeone. Ja. <laughs> och här läser... Berätta om någon kurs du läser. Ja, vi läser internationella linjen med fokus på urfolk. Som ni märker så har jag och Emma ganska mycket tekniska problem. Då ja, våran... Min dator började flämta och fläkta så det var liksom brus i dem typ halv vår podd. Så vi ber om ursäkt för det. Men ja, det märks kanske att vi är helt nya på det här området och utforskar oss fram. Men jag hoppas ni jag tålar så vi kommer bli bättre på det här vi lovar. Och jag lovar att jag inte ska skrika så mycket i mikrofonen. <laughs> det är något jag kanske inte vågar lova. Nej. Men ja, kvaliteten kommer bara ja. gå upp som en pil. Okej, okay, men nu eh, har vi fixat till det här så nu ska vi fortsätta och prata om vår resa till Hawaii. Som vi tidigare nämnt så pluggar jag och Emma på Österlens folkhögskola. Vi går internationella linjen med fokus på urfolk där vi läser mycket om urfolksrättigheter och etniska konflikter ur ett globalt perspektiv. Yes, och av den anledningen så ska vi åka till Hawaii där ursprungsbefolkningen Kanaka Maoli är starkt representerad. Och dit ska vi åka nu i januari, februari, mm. mars och april. Yes, som två veckor drygt så far vi iväg, stannar tolv veckor och förhoppningsvis reser runt på tre olika öar på väg. Mm, vi ska till eh, först till Oahu, där vi kommer eh, spendera cirka typ... Fem veckor? Yeah. Fyra, okej, okay, fyra veckor. Sen åker vi vidare till eh, Big Island. Och eh, där ska vi förhoppningsvis, arbeta på en farm. Vi ska woofa. Mm. Och, Och det... sen ska vi avsluta vår i vistelse på ön kawai. Som jag aldrig lär mig uttala. Så att om jag kommer säga Nej. k så är det alltså k Kawai. Kommer jag är... lämna sig Kauai? ka ko... Säg det en gång till, så att jag bara får höra. Kawai. Kawai. Bra! Jag tror att hon är det bästa... Du kan säga liksom ett kawaii. Ja, kån helt enkelt. <laughs> om ingen förstår vad jag, vad jag försöker säga så är det kån. Alltså kawaii. Mm. Och eh, vår podd kommer ju mestadels handla om eh, våra upplevelser på Hawaii. Lite som en resedagbok kan man säga. Men ja, fast vi kommer ha en twist på det. För vi kommer att ha olika teman som vi pratar utifrån. Mm. Bla. Ja som ja men säg du ja, Vi pratar <laughs> mun på varandra eh, Vi kommer prata om GMO Genmotifiering mm. alltså, Gen -modifiering, alltså. Mm. Det är Emma yes. expert på ja. Och vi kommer prata om eh, Houseless people Eller huslösa Precis för i Hawaii Så benämner man inte någon Som hemlös för hemmet har man alltid På ön Hawaii men istället så är man utanhus, alltså houseless. Mm. Spännande fakta som... Ja, vi kommer djupdyka i lite senare. Och sen så kommer vi överlag ha en feministisk analys på det hela. Mm. Så <gör> jag kommer ju yttra <gör> mer ett genusord. <gör> som du är väldigt bra på att slänga ut dig. Mm. Kan vi inte föra? alltså nu ska du, ni alla lyssna få höra. Alltså det här, nu... är, det här är ett slags intern skämt som jag och mina kompisar har i Uppsala för det första. Och det var inte jag som kom på det utan det var mitt gäng då. Okay. Och när någonting, alltså typ, icke-genushänder. Till exempel att någon säger, amen, tjejer ska ha rosa kläder på sig. Oj, det var väldigt det är med exempel. Ja, men om någon säger det så brukar vi skrika... Genus <laughs> Det är därför ja, jag, jag har aldrig fått höra i bakom Jag bara hör ordet mest ja, alltså, De flesta tiden. grejerna som Jag min. Som kommer från min mun Är typ internskämt. Mm. Men är inte ja, Det mesta kanske egentligen bygger på det Ja det är det gör. Men nu har du alltså försökt få ett internskämt skämt In till det här gänget här Men ja, jag, tycker jag har ju lyckats det tycker jag ja. Eller ja. vad säger du Nej, Fast du har inte sagt det väl Jo, någon gång. Men det är mest för att göra narra av dig. Jag tror... jag tror de flesta, när de ser det, gör mest narra av dig. Uh, men, ja, det har folk lyckats. tenderar att göra det. Ska vi prata om... Typ första gången vi träffar varandra, eller? Wow, ja. Uh, Vilket visst. vi typ inte kommer på. Nej, alltså vi har ju försökt diskutera det här tidigare. Vadå vi har insett. Jag minns inte min första träff med dig. Jag minns vissa andra karaktärer i klassen, men det är ganska många jag har fallit bort. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Nej alltså jag och Emma har diskuterat tidigare och Emma trodde att hon träffade mig när det var speed dating på skolan. Det är nämligen så att vi bor på ett internat eh, i en vad man, studentkorridor och eh, man kunde flytta in på... Dagen man skulle eller dagen efter <skratt> helt enkelt. Men jag skulle ju alltid göra fel. Så jag tog ju dagen efter såklart. Och då hade alla redan flyttat in. Så jag var den här bröden som bara dök upp. Och alla bara var såhär, vem fan är det? Oops, sorry for swearing mamma och pappa. Om du lyssnar. <laughs> ja, och jag hade redan flyttat in dagen man skulle. Eh, försökte ju börja bra. Start här i Tomrilla. Ja och jag, jag var ju helt övertygad om att vi träffades på speed som var, som var dagen man skulle, skulle vara i skolan. Men nej, jag var inte där. Utan jag tror första gången vi träffade honom var väldigt tråkigt i klassrummet. Mm. Ja det var uh... inte så jävla orginellt. Nej det var det inte. Men alltså det var, jag tror det var då det var. Och det var då vi alla skulle ha så här nervösa presentationer av sig själva. Då jag sa... Jag kommer från Uppsala och jag har pluggat genusvetenskap tidigare. Eh. Ja, ja det, blev, det blev väldigt stelt. Det, det är bra övning för att man är nyfiken på alla. Men egentligen är ingen jävla som kommer ihåg vad, vad en chans säger eller vad de andra säger. Jo, vänta nu minns jag vad du sa. Oj. Det var då du la kommentaren om att du bodde i en håla och det fanns mer kor än människor. Det minns jag Just för då tyckte det. jag shit det låter som värsta stället. Jag minns att folk skrattade och jag minns att ja. jag inte visste om det var med mig eller åt mig. <laughs> jag tror det var åt dig. Ja jag att det ganska rejält. Kalsatte det var ju total. Men ja kul cool att det minns. Eller nej jag vet äh, första gången jag träffade Oj det var jag Okay. Det var när eh, det skulle vara upprop i aulan. Vilket också var fett nervöst. För jag kände ingen. Och jag bara satt själv på en rad. Och alla liksom sattes i. Du vet när man sitter. Alla folk sattes i runt omkring en, Och jag bara kände här. Och jag bara liksom kollade in varandra människor. Och jag bara, vad är det för ställe jag hamnade på. Men. Inkliver. Två A-skola brudar som verkar det fett tajta med varandra. Och du var en av dem. Och eh, Just det, din ja. eh, före detta Rumi eh, var den andra. Till mm. Till Matilda alltså. Ja. Ah. Just det, Ja. Och jag var så här shit, vad de var tajta för ganska jag... roligt efter vi känt varandra i typ 12 timmar. Ja men vi var ju verkligen inte det, men <laughs> kul att uppfatta som cool. Ja det... jag men grejen den att jag Eh, hamnade i ett dubbelrum Jag skulle ha haft en roommate, Men den här roomin hoppade av Alltså känner jag mig väldigt övergivad Jag har en teori om detta och då? Att hon visste redan hur skruvad du var Och kände att nej jag tror jag bangade Sket i hela utbildningen Sket och flytta hit Tog någon annan jävla sak. Vad som helst bar slatta här uh, I don't blame men, her alltså... Men istället så blev du Väldigt strong person by yourself I know Ja, nej men jag tror det var då vi träffades första gången. Men vi var ju inte, alltså, vi var ju inte kompisar från början. Alltså okay, jag nej. hoppar inte. <laughs> nej. Jag, jag skulle aldrig gå så där starkt. Men jag minns att vi... Nej, jag ja, dig. vi jag inte. inte. Jag uh, Ups, jag nu inte. kom det omedvetna tankar där från Klara om hat. Och jag <laughs> nej, jag, jag har inte okay, Förlåt, jag får inte skrika i det här. Jag ser att vi håller på att spräcka... Mikrofonen här Men ja, eh, nej. ja Nej vi har mix Absolut inte Vad är din teori om varför inte vi har mix? Jag vet faktiskt inte Jag minns att Jag hängde väl av naturliga skäl Med min rumskamrat för att det kändes tryggt Och en eh, Klängde på henne lite för att slippa Slippa bryta sig loss från det Och inte Ta nya till och lära känna nya Så det kändes väldigt trygt och skönt Och ja det är väldigt trevligt men jag vet ej när den här bubblan spräcktes och vi faktiskt integrerade med varandra och insåg att nej, jag tror att jag gillar Klara. Det var inte nej, som att jag inte ogillar <skratt> <nej>, men... <skratt> innan men vi umgicks ju inte. <skratt> nej, du kanske tycker att jag var jätteflummig. Jag har fått höra att folk tycker att jag var typ jättesur. Och de kallar mig för kjolklara för jag hade typ bara kjola på mig. Det här är en ny info för mig. <laughs> jo, men de har man såhär, i kjolklara. Men det var som att du blir kallad för vegan Emma, eftersom du är vegan. Ja. Och jag blir kallad för kjolklara för att jag hade kjol på mig första veckan och sådär. Jag har aldrig fått väldigt fula nicknames som har hängt med, tror jag, ja, ända tills idag. Nej, alltså jag kallar jag för Clarken. Alla kallar dig fortfarande. Eller Clark the Shark, vilket jag tycker är ett väldigt bättre namn på dig. Men det är helt orimligt. Vad har jag med Sharks att göra? och bara Clark... Skräckinjagande. <laughs> är det mitt? Ja, alltså nej Jag kan sitta här hela dagen och babbla på. Ja, vi kommer ju definitivt ha olika namn på varandra och oss själva. Men oavsett vad vi kallar oss varandra så är det jag, Emma du, Klara och personen vi intervjuar på plats som kommer att sitta här bakom micken. Ja, för vi ska inte intervjua en del människor som ja, som vi kommer att prata om inom deras expertisområdet. Sen behöver vi komma intervjua någon om GMO och vi kommer att intervjua någon om houselessness. Mm. Och förhoppningsvis hittar vi någon feminist där borta. Yes. Som ställer upp på vår podcast och Gör den ännu bättre. Eh, för om man tänker generellt på våra förväntningar så är det i alla fall från min sida att, att få mer kunskap om i de här områdena och jag utvecklas helt enkelt därifrån. Mm. Hur ser du då? Ja, jag tycker att det här ska bli väldigt intressant och eh, jag har alltid velat göra en podd men jag har inte riktigt tagit mitt kragen och göra det. Men så dök, upp. så dök du upp i mitt liv. Och eh, jag kunde... Tvingade dig och <laughs> vara med. <laughs> ja. Nej, men också, så ska det ska bli väldigt spännande att göra den här resan. För det är ingen så här typisk... Eh, eh, liksom sån här backpacker-resa vi kommer att göra. Vi kommer inte göra mm. sån här helt vanlig Asian tour som alla ungdomar gör idag. Att de reser till Asien och Australien. Utan vi ska ju faktiskt jobba. Vi ska ju faktiskt göra en... Eh, akademisk uppsats om detta senare. <laughs> Men gud, jag menar inget sånt. Jag menar inte att hacka på er som är ute och reser. Ni, det ni gör är jättebra. Ni försöker hitta er själva och, och mm. se världen ur ett nytt perspektiv. Men som sagt, detta är vårt uh, projektarbete, den här podcasten. Yes, och uh, nästa gång vi spelar in så kommer vi befinna oss på Ja, uh, Jag tror att kommer bli riktigt nöjst att lyssna på och Ja, men vi kanske ska vara ärliga och, klara och berätta redan nu att vi vet faktiskt inte vad den kommer handla om. Nej. Så överraskning till er. Vi får se vad Oahu, Honolulu har att erbjuda oss. Två. Yes. Och nu ja, ska vi köra den jag, jag tänkte att ni skulle få lyssna på klara oh, sitt <laughs> Mitt försök att uh, mixa in min röst in i vårt ringel Det blir Va ju så där. Varsågod och njut nu. Vi ses. Hej då. Oh, my God, I love